Стас пошкріб за вухом. «Не знаю навіть, що й говорити». «Не знаю, любий пане». І квит. «Як?» – насторожився знову знімаючи ноги зі столу. «Та оближте ви ці фортелі», – скривився Стас. «Жарти у вас якісь дурних, може вони й подіють. А тут, як бачите, зібралися розумні люди». Він дістав сірники і втомлено припалив цигарку. Тоді розігнав дим рукою. «Інформацію ми зібрали. Відразу скажу, її так замало – що чоловічий добрий, – крутнув він головою, – ваш клієнт – людина без обличчя. Без обличчя, розумієте? Біла пляма, а не громадянин. Далі, – сказав я, насторожуючись, ще більше, – тільки одне ми встановили, напевно, цей чолов'яга доводиться рідним дідом цьому Йолопеві, як його ото -В ото прозивають. Паспортних даних цього суб'єкта ми не маємо. Містечко він не прописаний і, що найцікавіше, живе тут наїздами. З інтервалом десь так у місяць-півтора. Сусіди зовуть його Федір. Ну, та це і все, що вони могли сказати. Тепер щодо біографії. У нашому райцентрі чоловік цей з'явився по війні. Чоловіків тоді було небагато, так що одне слово пристав він тут у до однієї дівчини». Подружнє життя, щоправда, у них було досить химерне. Разом вони так, по суті, й не жили. Чоловік цей з'являвся, то знову кудись зникав. Врешті й шлюб цей вони офіційно не зареєстрували. От що дивно. Якесь життя на віру, чи як його назвати ще, а від нього, між іншим, народилося троє дітей. З місяць тому дружина його померла. В тому будинку живе тепер він і його внук. Ото й шизуватий, ото-вото. Сини його живуть окремо. Найцікавіше те, що весь оцей родинний клан, чи як його назвати, ще складається з дуже поміркованих, роботящих і, слід зауважити, розумних людей. Так що ото-вото -ото серед них виняток і досить прикрий, щось таке, як виродок у сім'ї. Принаймні дивляться вони на нього, ста смахнув рукою. Так-так, відгукнувся по хвилі, тоді замовк, напружено міркуючи. От бачите, а ви казали ніякої інформації. Шановний пане, я поблажливо оглянув на стаса. Відсутність інформації це ще й яка інформація. Це чоловіче багато про що говорить. От тільки одне мені не подобається, де в дічої матері міг я цього дідугана зустрічати. Я похитав головою. Гаразд, облишимо це. Що там за новини? Та, сказав Стас, відкидаючись на спинку стільця, їх не так багато, але. Він глянув мені вічі. «Сьогодні до міста приїжджає Холоденко». «Ну!» – схопився з крісла. «От вам і ну! Разом з ним прибуває ціла кавалькада чинів, такий собі ткач з Міністерства сільського господарства. До речі, один з найближчих друзів Холоденка, двоє тузів із ЦК і голова об виконкому. Передбачається, що вся ця шатія проведе вихідні на партійній дачі, інакше, мовлячи, в спортивно-оздоровчому комплексі «Рось». Там, до речі, непогано ловиться риба. Ну, а крім того, будуть інші гості з районної мафії і, напевне, жінки для розваг. Як же ж без них? Тут є декілька дівочок. Їх спеціально тримають для от таких – «А це нагода», – подумав я, відчуваючи, як мені прокидається мисливський азарт. «Це нагода, так нагода, справді». Стас говорив ще щось, але я вже не слухав його. Відкинув голову на спинку крісла і, дивлячись у стелю, почав напружено думати. В мене зародився план, і я міркував, як його краще реалізувати. «Холоденько», – подумалося мені, – «що ж, друже, холоденько?» Доведеться нам зустрітися, хочеш ти чи ні, промацати тебе й подивитися, що ти за один, так чи інак. А якщо цей план пощастить реалізувати, то справу сенсея буде закінчено вже сьогодні, а вбивця дістане по заслугах. Про це я подбаю». У нас його звали Сенсей. Десять років тому, коли на якийсь час карате вийшло з підпілля, був такий період, що, правда, тривав недовго. Я збавив ходу і крутонув керму, об'їжджаючи баюру. Отож, саме в той період він виринув уперше. Може, пригадуєте, на початку 80-х років комсомольська преса згиняла галас навколо такого собі клубу «Сейкен». Машина застрибала на бакаях, і жовте світло фар почало гайдатися то вгору, то вниз. Ніч була знову паркою, на обрії стояли хмари. Ну, та я сьогодні перебував у ще найліпшому гуморі.